E ziua bucuriei, să ne amintim de prețul prin care bucuria aceasta am primit, de Tatăl Făcătorul cel Sfânt și de Mărețul, cuvânt al mântuirii din viața făgătării. Veniți acum spre Domnul, cu lacrimi și iubire, veniți pe drumul crucii, cu toții, pas cu pas, ca să, să trăim să cu Domnul întreaga-i și să-i putem fi alături în al Veniți, lăsați, lăsați acum toți grija celumească, la, la cine cea de taină veniți, veniți plângând, plângând să stăm. El, el sângele, sângele și trupul, s-au sfânt sfânt să ne, ne împărțească și împărtășiți cu Domnul prin toate să-l El, sângele și trupul său sfânt, să ne împărțească și împărtășii cu Domnul prin toate să-l urmăm.